أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم روكيبا يا أيها الذين عملوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتهى الله هو رسوله فقد فعز فوزا عظيما أما بعد فإن أختفى الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأنور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ببابابا دعيه قوم مسلمين المسلمان جمع صلاة مغرب ينشي حرماتي دنشي مريكا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap segala karunia dan dirumatnya Berbagai kebaikan Yang Allah limpahkan Berbagai anugerah yang kita berikan Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Adalah Dari pemberian-pemberian yang Sepatutnya selalu disyukuri sebagai bentuk penghambaan kepadanya sebagaimana yang Allah perintah, "Fashkuru nikmatallahi bi bundiya buta budul." Bersyukurlah kalian terhadap segala nikmat Allah apabila benar kalian itu beribadah kepadanya. Kita menunaikan solat Maghrib secara berjamaah, menunaikan sebuah kewajiban di dalam agama. Itu adalah anugerah dan nikmat yang sangat besar Dari Suatu kebaikan yang sangat agung Apalagi ibadah solat Adalah Rukun yang kedua di dalam agama Suatu Anugerah yang sangat berharga Sebuah cahaya Yang menerangi Setiap muslim dan Muslimat Di dalam kehidupannya maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan, taufik dan inayahnya di dalam melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada kepadanya. Kau muslimin dan muslimat, jemaah Salat Maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Pada pertemuan kali ini, tema yang diminta dari pihak masjid, terkait dengan sebuah ibadah yang agung sebuah anugerah yang insyaallah akan menyapa kaum muslimin dan muslimat di masa mendatang yaitu terkait dengan puasa Ramadan dan ini adalah pembahasan yang penting untuk diketahui kerana terkait dengan pelaksanaan kewajiban Dan suatu hal yang indah Pembahasan ini kita kaji Sebelum datangnya bulan Ramadhan Kerana diantara Bentuk Kebaikan pada seorang hamba Apabila Dia bersegera di dalam menyambut ibadah tersebut menunjukkan kecintaannya kepada ibadah itu menunjukkan kerinduannya untuk mendapatkan dari anugerah subhanahu wa taala di dalam ibadah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam pembahasan salat tatkala beliau melihat sebagian dari sahabat ada bentuk keterlambatan Tabelio bersabda, "Tak padamu, waliaatamabi, takadamu waatamubi, waliaatambi kum, mankhulfakum. Tidak ada kaum yang terlambat, hingga akhiratum Allah." kepada para sahabatnya majulah kalian ke depan. Hanya kalian bermakmum mengikutiku. <coughs> Andanya kalian bermakmum mengikutiku Dan andanya orang yang datang setelah kalian Mengikuti kalian Terus menerus waktu kaum itu Dia terlambat Dari menghadiri solat hingga, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkannya Terus menerus waktu kaum itu terlambat Hingga Allah mengakhirkannya Perhatikan bagaimana keterlambatan di dalam menghadiri solat berjamaah itu adalah sebab yang menyebabkan urusan seorang hamba diakhirkan oleh Allah. Dari kemaslahatan dan kebaikannya diundur, tidak disegerakan Karena itu, kita diperintah secara umum di dalam agama ini wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhaha as wal ardh Pujaat lil muktaqin, kalian semua menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan syurga yang luasnya langit dan bumi disiapkan untuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan ibadah para nabi dan para rasul, innahum kano yusariun bil khairan, wa yidauunan rahman warahman, wa, wa kano lana khasheen. Sungguhnya para nabi itu. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan mereka beribadah dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Iya. Maka di antara bentuk bersegera di dalam menyambut kebaikan adalah seorang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan kegembiraannya dengan dia mempelajari terkait hukum-hukum yang terdapat di dalam bulan tersebut. Dari ketentuan-ketentuan yang dengannya dia mendulang pahala sebanyak-banyaknya di dalam bulan itu. Ibarat seorang yang akan kedatangan tamu. Yang tamu ini sangat dia nanti nanti tamu ini diharapkan darinya memberinya sesuatu yang banyak bekal-bekal yang sangat berharga hadiah-hadiah yang tidak ternilai maka tentu orang yang akan didatangi bersiap untuk menyambut tamunya dia akan memikirkan bagaimana cara menyambut tamu tersebut dengan baik sehingga kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan dia capai sebagaimana mestinya. Iya. Maka demikianlah seharusnya. Dan ini kaidah di dalam kehidupan, kaidah di dalam ibadah. Terkait dengan salat, puasa, zakat, haji maupun yang lainnya. Siapa yang ingin baik di dalam ibadahnya, maka hendaknya dia sambut ibadah tersebut dengan hati yang lapang dengan persiapan ilmu dia kenal hukum-hukum seputar ibadah itu dan dia kenal bagaimana dia melaksanakan ibadah tersebut sebagaimana mestinya sebagaimana mestinya sebagaimana yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran قُلْ بِحَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجِمَعُونَ Katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya dengan hal tersebutlah hendaknya mereka bergembira keutamaan dari Allah dan rahmatnya ini mencakup agama ini secara keseluruhan dan mencakup dari rukun-rukun dan pokok-pokoknya termasuk darinya puasa kalau seorang dengan puasa ini dia bergembira. Iya. Maka itulah. Pelaksanaan terhadap kandungan ayat ini. Kul bifadlillahi wa bi birahmatid. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya. Hendaknya mereka bergembira. Fal yafrahu. Kuwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik. Dari segala dunia mereka kumpulkan. Karena dunia ini. Tidak ada nilainya dibanding ibadah perbekalan yang disiapkan untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah telah memberikan penggambaran yang detail dalam hal ini diperbandingkan antara ibadah dengan dunia perbandingan yang harusnya membuat seorang muslim dan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengetahui kedudukan ibadah yang agung di sisi Allah dan mengenalhinanya dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibadah sunnah saja. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang cerewet Muslim rakaat al-fajr, "Khairun min al-dunya wa ma fiha". Dua rakaat, solat sunnah sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Eh, ini eh, sekadar dua rakaat sunnah sebelum subuh bukan kewajiban, hal yang diajurkan keutamanya sudah diberikan, lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimanapun kalau dia lakukan solat wajibnya sebagaimana yang diperintah bagaimanapun kalau dia lakukan dari puasa Ramadannya sebagaimana mestinya demikian kalau dia tunaikan dari kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada iya dan banyak sisi-sisi dari keterangan agama ini yang mengharuskan seorang itu bergembira dan bersiap di dalam menyambut kebaikan-kebaikan. Dari musim-musim yang membawa berbagai anugerah dan karunia untuk seorang hamba. Termasuk datangnya bulan Ramadhan. Dan termasuk kesalahan seorang yang menyambut datangnya bulan Ramadhan dia Menyambutnya sebagaimana umumnya Dia sambut Hari-hari yang berlalu bersamanya Ia Karena Kedatangan Ramadan Pada tahun ini Dan pada tahun yang akan datang Dan tahun berikutnya Harusnya ada perbedaan-perbedaan di dalam menyambutnya Setiap kali Ramadan itu datang Harusnya Dia lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya Ia dan nah, untuk sampai ke jenjang lebih baik ini, harus ada persiapan. Harus ada persiapan dan harus ada kesungguhan. Ya. Maka dari pilihan yang baik, tema kajian kita pada malam hari ini, kita akan membahas sedikit dari urgensi puasa itu, kedudukannya di dalam syariat, serta beberapa hukum yang terkait dengan puasa dari pentingnya puasa ini, puasa di bulan Ramadan salah satu dari rukun Islam. Iya. Salah satu dari rukun Islam. Diwajibkan puasa Ramadan ini di tahun kedua Hijriah. Dua tahun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Yang sebelumnya kewajiban puasa Diwajibkan terhadap kaum muslimin hanya pada tanggal sepuluh Muharram saja. Setelah itu, turun kewajiban puasa Ramadan. Hanya saja masih diberi pilihan. Boleh dia puasa dan boleh dia berbuka. Tapi kalau dia berbuka, dia memberi makan para orang miskin. Kemudian turun, turun tahapan yang terakhir. Di dalam kewajiban puasa. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadhan dan terpenuhi syarat berpuasa, dia wajib untuk berpuasa. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Shahrul Ramadan ala di anzal fiik al-Qur'an, hudulil Nasi wa bayinad min al-Kunaw al-Furqan. Faman shahidin kumul Shahrah, faliy sum." Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang pada Al-Quran itu mengandung petunjuk dan kejelasan. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Makanya perintah mutlak. Siapa yang menyaksikan bulan, hendaknya berpuasa. Kalau di ayat sebelumnya dikasih pilihan. Eh, dan ini tahapan sebelumnya. Dan tahapan yang terakhir, bulan Ramadan diwajibkan atas setiap muslim dan muslimat yang memenuhi beberapa persyaratan. Syarat yang pertama, dari orang yang diwajibkan padanya puasa, dia adalah seorang Muslim yang benar keislamannya yang kedua dia adalah seorang yang balik seorang yang balik Adapun anak kecil tidak ada kewajiban berpuasa hanya saja dianjurkan untuk berpuasa dan dianjurkan untuk dilatih dengan puasa iya, kerana itu para sahabat mendidik anak-anak mereka berpuasa dan kalau mereka anak-anaknya misalnya menangis Ya, ingin makan atau minum maka diberi dari mainan yang membuat dia lalai akan makan dan minumnya ya, dan ini dari bentuk melatih anak-anak mendidik membiasakannya supaya terbentuk jiwa mengenal tanggungjawabnya mengenal kewajibannya mengenal keislamannya ya, dan ini dilatih semenjak kecil Karena itu di pembahasan sholat Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Muru awladakum bis salati bisabi Wadribuhum alaiha Bi asyri. Perintahlah anak-anak kalian itu Untuk melakukan salat Anjurkan mereka salat di umur 7 tahun Dan pukulah Di umur 10 tahun Biasanya umur 10 tahun Belum balik Tapi diperintah dipukul Tapi pukulan yang mendidik Bukan pukulan yang keras Supaya dia menyadari bahawa ini adalah hal yang ditekankan di dalam syariat ditekankan di dalam syariat maka demikian pula ibadah-ibadah lainnya iya seorang perempuan pernah datang kepada Nabi Alaihi Wasallam, menunjukkan anaknya yang masih baik kemudian dia berkata Ya Rasulullah Alihada hajj Waih ya Rasulullah apakah untuk anak ini ada haji padahal masih baik maka Nabi Alaihi Wasallam bersabda na'an walaki ajar kata beliau iya ada haji dan kamu dapat pahala dan kamu wahai ibu mendapat pahala iya maka dari ketentuan dan syarat kewajiban puasa dia harus balik hanya saja kalau belum balik dia berpuasa kemudian yang ketiga disyaratkan dia adalah seorang yang akil. ini syarat yang ketiga dari syarat kewajiban orang yang waras Adapun yang tidak waras tidak ada kewajiban atas dirinya. karena dia tidak menyadari. Dan dimaklumi bahawa kuasa itu sama dengan ibadah yang diperintah yang lainnya. Diharuskan niat. Dan niat itu tidak mungkin hadir kalau dia tidak waras. Iya. Rasulullah Wasallam telah menjelaskan bahawa ibadah as-sabi tidak diterima hatta yablub. Wal majnun hatta ya'fi. Ibadahnya anak kecil, dia terima sampai dia balik. Dan orang yang tidak waras, sampai dia sadar, sampai dia terjaga. Kemudian dari syarat kewajiban juga, disyaratkan bahawa puasa tersebut atau orang yang melakukannya adalah orang yang mampu. Tidak ada penyakit pada dirinya. Bukan pula orang yang sedang menyusui atau perempuan yang sedang hamil, yang tidak sanggup berpuasa. Dia punya kemampuan. Ini... Syarat umum pada setiap kewajiban Kerana Allah firman Allah tidak mengubani seseorang Kecuali sesuai dengan kemampuannya Ini syarat yang keempat dari syarat kewajiban berpuasa Atau syarat yang kelima dari syarat kewajiban berpuasa Dia adalah seorang yang mukim. Ada pun seorang musafir Ada keringanan untuk tidak berpuasa Hanya saja Kalau dia sudah kembali Dan tidak safar lagi Maka hari yang dia tidak berpuasa saat melakukan perjalanan itu dia ganti di masa dia hukim. Di masa dia sudah tidak melakukan perjalanan. Kemudian syarat yang keenam dari syarat kewajiban tidak ada penghalang baginya. Dan ini terkait dengan perempuan dia tidak haid, tidak pula nifas. Ada pun kalau perempuan dia haid maka tidak ada Kewajiban puasa terhadapnya, bahkan tidak boleh dia melakukan puasa dan hari-hari yang dia tidak berpuasa itu dikomak. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nukmaru bi qadais al saum, wala nukmaru bi qadais salat. Kami para perempuan diperintah untuk mengkomak puasa, tapi tidak diperintah untuk mengkomak solat." Ia. Maka ini enam syarat dari syarat kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat akan hal tersebut. Dasar kewajibannya jelas di dalam Al Quranul Karim dan di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Ya yuhaaladzina amanu, kutubareekumus siamu, kama kutubanadzina minqablikom, lala kuntattaqul. وَيَرَارِي مَرِيبًا telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian itu bertakwa iya, maka puasa ini adalah kewajiban, di tengah umat ini sebagaimana telah ada kewajiban berpuasa di umat-umat sebelum kita hanya saja puasa itu banyak bentuknya iya, karena puasa dari sisi bahasa, artinya menahan artinya menahan pada sebagian umat ada yang puasanya menahan tidak berbicara, dia makan minum tetapi dilarang berbicara. Ya, Adapun kita umat Islam yang dilarang adalah hal-hal yang tertentu, dilarang makan minum hubungan suami istri dan dari ini dan ini dari perkara yang mesti ditinggalkan dalam puasa sebab kalau dilanggar membatalkan puasa. Ada hal-hal yang juga dilarang kerana bisa mengurangi pahala puasa ya bisa menyebabkan puasa itu menjadi makruh dan ini akan datang rinciannya insyaallah taala. Iya. Dan di dalam hadis Rasulullah s.a.w diterangkan akan kewajiban puasa ini. Beliau bersabda, "Buniyyatul Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakat, wa haji, wa hajiil bait, wa shaum ramadhan." Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama adalah syahadat, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah rasul Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ini hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Muslim Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam? Apa itu Islam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi menjawab, Al Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima as-salatu wa tu'ti az-zakatu wa tasuma Ramadhan wa al-bayta in ishtata ila sibila." Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan engkau menegakkan solat engkau mengeluarkan zakat engkau berpuasa Ramadan, dan engkau berhaji apabila engkau mampu ini ada sedikit perbedaan pada hadith Ibn Umar tadi haji didahulukan kemudian puasa pada hadith Umar Ibn Al-Khattab puasa dahulu baru apa? baru haji Karena itu ada dua pendapat di kalangan ulama ya, semuanya sepakat bahawa puasa salah satu dari rukun Islam tapi apakah dia di rukun keempat ataukah di rukun yang kelima? Ini dua pendapat berdasarkan dua hadis tersebut. Karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau berpendapat haji lebih utama. Karena itu di susunan Sahih Al-Bukhari Imam Al-Bukhari mendahulukan pembahasan haji kemudian pembahasan puasa. Kalau Imam Muslim sebaliknya, beliau uraikan dulu pembahasan puasa baru pembahasan apa? pembahasan haji walaupun dari sisi dalil ya. dan banyak sudut yang menguatkan bahwasannya haji itu lebih didahulukan daripada puasa karena di haji berkumpul dari simbol-simbol keislaman dari pokok-pokok penghambaan yang jarang diketemukan di ibadah-ibadah yang lainnya ya. kemudian Selain daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang Arab dalam riwayat Bukhari dan Muslim akan kewajiban-kewajibannya. Maka disebutkanlah dari kewajiban antasuma Ramadhan engkau berpuasa bulan Ramadhan Maka dia bertanya ya Rasulullah, "Hal alayya ghairuhu? Apakah ada kewajiban atas saya selain daripada puasa Ramadhan Kata beliau, "Illan tatawwa'." Tidak ada kewajiban lain kecuali engkau berpuasa sunnah berpuasa yang bersifat tambahan ya. maka hadith ini juga menegaskan bahawa puasa ramadhan itu dari kewajiban dari kewajiban Karena dia adalah rukun islam tentunya diwarnai dengan keagungan diwarnai dengan simbol-simbol penghambaan yang besar dan ini mengkaji tentang hikmah di belakang puasa, pembahasan yang luas kan? Iya, pembahasan yang luas. Tapi walaupun luas, ternyata banyak dari kaum Muslimin, dari orang-orang yang berpuasa tidak memperhatikannya. Quran di dalam memahaminya. Quran di dalam memahaminya. Iya, dari pokok dan khidmat di belakang puasa ini diterangkan di ayat yang mewajibkannya La allakum supaya kalian apa? supaya kalian bertakwa Karena puasa ini mengantar kepada ketakwaan mengantar kepada ketakwaan dalam segala maknanya dalam segala maknanya takwa itu adalah engkau melakukan ketahatan sesuai dengan petunjuk Allah mengharapkan pahala dari Allah dan kamu meninggalkan apa yang dilarang sesuai dengan petunjuk Allah karena takut terhadap sisa Allah. Takwa adalah seorang hamba melakukan amalan-amalan yang membentenginya dari kemurkaan Allah, dari kemarahan dan api neraka-Nya. Iya. Karena takwa itu dari kata wiqayah, wiqayah itu adalah penghalang, pelindung maka dengan amalan yang dia kerjakan seakan-akan dia memohon kepada Allah supaya dilindungi dari api neraka. Dijauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ya, taala. itulah takwa. Dan takwa ini terdapat di dalam lembaran-lembaran syariat puasa. Iya. Bahkan kalau diperiksa dari hukum-hukum puasa dari awal hingga akhirnya Terdapat bentuk-bentuk ketakwaan yang sangat agung yang membawa seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang bertakwa. Dan ini derajat yang tinggi sebab meraih gelar ketakwaan itu adalah sumber keberuntungan, sumber keberuntungan. Karena wali-wali Allah, Allah sifatkan, Allah inna uliyya Allah gila khafun alaihi wa lakum yahzanun aladdin la amalu wa kanau yattakun. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka Dan mereka tidak bersedih hati Siapa wali-wali Allah Orang-orang yang beriman lagi bertakwa Pada hari kiamat Semuanya bermusuhan Semuanya bermusuhan Si ayah akan Memusuhi anaknya Suami akan memusuhi istrinya Siapa saja akan bermusuhan pada hari kiamat Kecuali orang yang bertakwa Allah berfirman, "Ala hil lau yauma idzin ba'dhum li ba'd adu illa al muttaqin." Orang-orang saling membenci pada hari kiamat. Sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Pada hari kiamat, seluruh manusia akan melewati hamparan neraka Jahannam, hamparan jembatan di atas neraka Jahannam. Dan itu adalah surfa Allah. Ya Allah telah bersumpah, Tidak akan berubah. Semua yang akan melewatinya. Allah firman. Waibninkum illa wariduhan. Kala ala rabbika hatman makdian. Tidak ada seorang pun diantara kalian. Kecuali dia pasti akan mendatangi neraka, mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahatnya. Itu adalah ketentuan dari Rabbim yang sudah diputuskan. Tak bisa berubah lagi. Iya. Jangan dipikir jembatannya jembatan Suramadi. Ini jembatan lebih halus daripada rambut. Lebih tipis daripada pedang. Sangat licin. Di tengahnya duri-duri menyambar-nyambar. Siapa yang bisa selamat? Allah menerangkan siapa yang selamat. ثُمَّ نُدَجِّ الَّذِينَ التَّقَوْ وَنَدَرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَ جِهِيَا Kemudian kami menyelamatkan orang yang bertakwa. Lagi-lagi yang bertakwa yang diselamatkan. Kemudian kami menjatuhkan orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut, dihina dan jatuh ke dalam neraka. Waliyadullah. Iya. Maka perhatikan dari keutamaan takwa ini, dan bulan Ramadan itu adalah madrasah. Adalah pendidikan yang agung melatih ketakwaan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iya jika datang "yauma sawma ahadukum fala yarkab" fala yarkab wala yashar fa insabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mubrul apabila salah seorang dari kalian itu berpuasa maka janganlah dia melakukan rafat perbuatan yang sia-sia Jangan pula dia melakukan hubungan suami istri. Atau pendahuluan-pendahuluan yang mengarah ke sana. Ya. Dan jangan pula dia marah. Ini semua perkara-perkara adalah bentuk dari takwa. Kalau dia dicelak oleh seseorang. Atau diperangi oleh seseorang. Senangnya dia berkata. Saya adalah seorang yang berpuasa. Cukup diingat puasa. Sebab puasa terdapat di dalamnya makna takwa yang melarang dia. Untuk melayani orang-orang jatuh di dalam kejahilan, jatuh di dalam hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dari mana takwa dia tinggalkan apa yang dilarang? Dilarang makan, minum syahwat. Iya. Itulah hal yang menyebabkan mereka dimuliakan. Karena itu dalam hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa siyam. Jadi disebutkan sebelumnya bahawa setiap amalan anak-anak Kebaikannya dilipat gandakan 10 kali lipat menjadi 700 kali lipat. Kecuali puasa. Kecuali puasa diberi khususan. Kenapa? Allah Illa Syam bayna HuLi wa Ana ajzi bihi. Ia dah usah watahuatama aku minajli. Kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberi pahala untuknya hambaku ini dia tinggalkan makanannya dia tinggalkan syahwatnya karena saya karena aku dan itulah takwa namanya ketapuan ya maka siapa saja yang memperhatikan dari nas-nas tentang puasa terdapat di dalamnya dari mana takwa yang sangat agung dari mana takwa yang sangat indah kemudian dari hikmah di belakang puasa ini di dalam puasa ini seorang hamba dididik untuk teratur di dalam kehidupannya rapi di dalam hidupnya ya. rapi di dalam hidupnya dan itu nilai-nilai puas nilai-nilai ibadah yang diajarkan kepada kita nilai-nilai ibadah yang diajarkan kepada kita Karena Allah cinta hal, hal yang seperti itu inna Allah kayuhibbul ladhina yukmatiluna fisa dilihi saffan ka'annahu bunyalu mersus sungguhnya Allah mencintai orang yang berkuran di jalannya bersafsa bagikan bangunan yang sangat topor di ya. di dalam puasa Aturannya seorang berpuasa ketika fajar subuh dia mulai menahan ketika fajar subuh terbit. Boleh berbuka setelah matahari terbenam? Iya, ini waktu berpuasa. Selain daripada itu, boleh dia makan? Dia ter waktunya. Ndak boleh, dia dahului, tidak boleh pula dia lewati. Iya. Maka ini ketentuan, dibuat beraturan. Sama ketika seorang salat. Dari takbiratul ihram sampai apa? Salat. Tidak nah, boleh seorang itu salat dia sujud dahulu, kemudian takbir. Rasulullah SAW harus berurut. Nah ini pendidikan supaya seorang itulah rapi, tertib. Demikian pula dihaji. Teriamalan hari malam hari berbula dari tanggal 8 Dhuhr hingga tanggal 13. Ia ya. itu dimulai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah pasti. Tanggal 8 apa amalan yang dilakukan Tanggal 9 apa amalan yang dilakukan Tanggal 10, tanggal 11 Semuanya sudah ada ketentuan dan amalan yang dikerjakan Dan ini mendidik kaum muslimin Untuk teratur dan rapi Dan dikata hikmah-hikmah ibadah ini Dijalankan dengan baik Dan diterapkan di dalam kehidupan Agar indah kehidupan kaum muslimin Rapi dalam kehidupannya dalam segala hal Iya Hanya saja seperti yang saya katakan tadi banyak dari gabungan ibadah, kita lalai dalam memperhatikan dia. Dari hikmah di belakang puasa ini. terdidik di dalam puasa, berbagai akhlak yang mulia untuk hamba-hamba yang berpuasa. Dan ini adalah pendidikan akhlak. Madrasah, sebuah bulan, tempat untuk mendidik akhlak seorang hamba. Dilatih berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dilatih untuk menahan jiwanya. Tidak memperturutkan syahwatnya. Dilatih dirinya. Untuk selalu berharap dari keribuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita berbicara tentang akhlak ini, ini luas sekali pembahasannya. Di antara akhlak yang mulia yang diajarkan di dalam puasa ini adalah perhatian terhadap sesama. Orang yang kalau dia tidak berpuasa dia tidak akan merasakan bagaimana laparnya orang-orang miskin yang biasanya mereka dalam sehari hanya makan sekali atau orang-orang miskin yang biasanya mereka hanya makan sekali dalam dua hari Eh, dia tidak akan bisa merasakannya tapi dengan syariat kuasa ini dia merasakan, oh rupanya lapar itu seperti ini keadaannya. orang yang kekurangan dari saudaraku mengalami hal yang seperti ini maka memberikan dari untuknya akhlak yang mulia perhatian terhadap sesama kaum muslimin merahmati kaum muslimin dan ini maksud syariat yang agung dari dasar syariat yang sangat agung kaum muslimin dididik untuknya di dalam hadis Abu Musa al-As'ari riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mu'minulil-mu'min kalbuniyan yashuddu ba'duhu ba'dah seorang mu'min bagi mu'min yang lainnya Bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan bagian yang lainnya. Dan di dalam hadis An-Nawawi bahsian oleh Buhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Mata kaum muminin tiwa dih, watarahumih, wataqofih. Khatan al jasad muwahhid. Ida' shajamin mu'adu, tad'ahalus sair al jasad bil wal kumma. Rumuman kaum muminin dalam hal saling cinta, mencintai, kasih mengasihi dan sayang menyayangi." bagikan satu tubuh apabila sebagian dari anggota tubuh mengeluh sakit dirasakan oleh anggota tubuh yang lainnya dengan dia panas tidak bisa tidur itulah kaum mu'minin dan ketika muncul akhlak digebar membantu saudara apalagi di bulan Ramadan ada anjuran untuk bama, buka puasa bersama Ia. ada anjuran untuk memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara sa'iman falahu ajrun ka ajrish shaim, la ujurihi Siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Ini pendidikan untuk apa? Membuat seorang muslim itu punya jiwa rahmat kepada saudaranya. Perhatian terhadap sesama kaum muslimin. Ia. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Dan ini. Dari akhlak yang mulia. Yang dengannya. Islam mengajarkan umat. Supaya tercipta kemasyarakatan yang baik. Terbina sebuah negara yang. Sangat kuat. Di atas persaudaraan dan kesatuan. Kemudian dari. Akhlak yang mulia. Di belakang kuasa ini. Kita dididik dengan akhlak kesabaran. Ia. Seorang itu bersabar. Dan puasa disebut sebagai sabar. Disebut sebagai sabar. Kenapa? Ya. Para ulama menyebutkan kerana sabar itu terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, Ada sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan ada sabar di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah. Tiga jenis sabar ini semuanya ada di dalam puasa. Dia menahan Dari terbitnya Fajar subuh hingga terbenamnya matahari Itu Ketaatan, sabar dalam ketaatan Dia tidak makan, tidak minum Meninggalkan syahwatnya Disabar dia adalah meninggalkan apa? Larangan Di tengah puasa dia tanggung dari lapar Dari dahaga, dari badannya lemas Dia tidak berkul kesat dia tahu ini adalah ketentuan yang Allah tentukan terhadap orang yang berpuasa. Terhadap orang yang menjalankan syariat yang ngaguin. Dia terima takdir dan ketentuan Allah. Maka di dalam puasa, terdapat apa? Seluruh makna sabar. Seluruh makna sabar. Karena itu wajar kalau puasa diberi pahala tidak terhingga. Sebagaimana sabar itu? Diberi pahala tidak terhingga juga. Allah berfirman, إِنَّمَ يُوَقَّى الصَّادِلُونَ Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu Diberi pahala untuk mereka Tanpa ada batasannya Tanpa ada batasannya Kemudian dari akhlak yang mulia Di belakang itu, ya Akan terasa Di dalam berkuasa itu Adanya kesamaan ya, Seorang menyadari Bahawa dirinya sama dengan Dia lainnya Sama-sama hamba Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini posisi-posisi adung di dalam ibadah. Harus kita ikut. Ada di dalam sholat, ada di dalam puasa. Dan lebih tampak lagi di musim haji. Ya, Lebih tampak di musim haji. Semuanya datang dengan pakaian yang sama. Ya. Dengan pakaian putih. Tidak ada yang menutup kepalanya. Ya. Semuanya adalah hamba Allah. Tidak ada bedanya di situ. Antara si raja dan si rakyat pemimpin dan yang dipimpin, Si kaya dan si miskin. Laki-laki dan perempuan yang tua maupun yang muda. Semuanya sama pada kedudukan itu. Sama di kedudukan kuasa. Semuanya berpuasa Tidak ada biranya. Kedudukannya sama. Ya. Dan ini melatih seorang untuk mengenal jati dirinya. Ya. Mengenal kadar dirinya. Dan ini akan membuatnya seimbang. Dan ini dari pokok akhlak yang mulia pokok akhlak yang mulia ya sebab dasar dari akhlak yang jelek itu bermuara dari kejahilan dan kedzaliman kejahilan dan kedzaliman kerana itu dikatakan fahama lanal insan innahu kana dhaluban jahula ya amal ini ditawarkan kepada langit bumi gunung tidak ada yang mau menyandang amal tapi ternyata manusia yang menyandangnya sungguh ya manusia ini banyak jahilnya, banyak berlakoton. Dan kembali lagi itu melampaui batas, keluar dari batasnya. Ia tidak diletakkan sesuatu bukan diletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Maka dengan puasa ini terdiri seorang dengan akhlak yang mulia, terdiri dengan akhlak yang mulia. Belum lagi di belakang puasa ini terdapat dari hikmah-hikmah pendidikan untuk hati. Ia. Anda kata tidak ada manfaat di dalam puasa selain daripada itu, maka cukuplah itu sebagai suatu keutamaan. Dan ini pendidikan untuk hati dari pendidikan yang sangat hebat di dalam puasa, manfaat yang sangat besar, manfaat yang sangat besar, karena hati yang selamat itulah yang membawa kebaikan untuk seorang hamba pada hari kiamat. Allah berfirman: Yooma la ya furmalu wa la manul, illa manata Allah biqulbi salim. Hari kiamat itu. Adalah hari tak kala. Harta dan anak-anak Tidak bisa memberi manfaat Kecuali siapa yang menghadap kepada Allah Dengan hati yang selamat Dan di dalam puasa Dididik seorang hamba Dengan akhlak Dengan hati Yang mulia hati yang diridu oleh Allah Ada sifat sabar Ada sifat syukur Ada sifat rida Ada sifat mengharap Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Ada rasa takut Dan itu juga ada kaitannya dengan amalan hati Kemudian ada bermudajjat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertawakal kepadanya, menerima dari ketentuan dan takdirnya. Banyak lagi dari amalan-amalan hati terdiri di dalam rangkaian apa? Di dalam rangkaian puasa. Baiknya selamanya. mungkin kita apa namanya? Salatullah. Ya? Baik. Untuk sementara saya ujungkan sampai sini. Insyaallah taala eh uh... insyaallah besok Bagaimana surat kita Baik kita sambung lagi selepas solat. salat Suha'ala Allah wa bihamdik As-shiru ala ilahi iladha As-shiru ala Wa alhamdulillah